Коли галюциногенні бабусі, о Ісуске бідолашки, закликають мене впустити Бога в серце, я мимоволі уявляю дятла, котрий пурхає біля дупла, яке він сам видовбав, а на весні там поселився якийсь паскудний шпак. Ну чи не диявол? Кажу вам, діви багатодідний, вірою але насправді ви не знаєте, про що питаєте, а я не відаю, що говорю. Ще нам проститься вином і хлібом».